Hej och välkomna till det 34 avsnittet av Supporterpodden på 65an. Idag efter att uh, ha spelat två 2, 2 mot seriledarna sitter vi nu hemma i Jockes kök. Och förutom Jocke så är det jag, Fredrik, sen är det Filip och Emil som ska ta oss igenom den här matchen. Och allt som var upplyftande och jävligt frustrerande. Vad säger ni? Frustrerande är ju ett ord som jag skulle kunna... Ska man säga, hela de här två veckorna under vårt som är har ju. Eh, liksom, man har ju kämpat på. Det är det jag vill. Det är, det är riktigt jobbigt. För att landslagsuppehållet i är all ära. Det är ganska kul att eh, Vigge och alla de andra liksom gör det de ska. Men på något vis så är det VSK som gäller och det är någonting som gör att hösten blir det den är. Vi, vi kämpar och vi kommer alltid i den här situationen där jag mår dåligt. Där jag tror att alla andra mår dåligt också i någon, i någon mening. Jag vet inte om ni håller med mig i det. Mm, jo då. Men för att vara lite löjlig så var det ju här första gången på evigt länge som det fanns en anledning för just VSK att landslagsuppehåll eftersom vi hade en landslagsman. Vad är vi? Men ja, vad fan. vi? har ju spelat. Jaha, ja, ja, ja. Eller hur? Absolut. Det är sant. Så för en, för, för en gångs skull så var det ju också ja. ett landslagsuppehåll med mening. Om vi nu mening. Liksom, det här är ju bara mitt sätt att säga att det är otroligt besvärande att följa VSK fotboll. Så jag försökte hitta ljuset i, den här, i det här två veckors mörkret. Jag vill bara säga att jag tycker det är otroligt skönt med anslag så att man får ta det lite lugnt och inte behöva eh, ja, men, eh, vara på andra matcher hela tiden. Det, det är en ledig helg. Men jag hade <laughs> hoppats på att, du, att det skulle vara lugnt. Du, du säger ju att ja, men det är skönt och det är lugnt. Men jag tycker att jag har byggt upp en universitet som har varit mycket värre än innan. Mm. Alltså det här ja, men jag håller med det, här uppehållet, det tyckte jag mest kom iväg. Jag vill bara, jag bara bli, av, bli av med den här säsongen. I stort sett mm. Och se till att vi klarar det Ja men ska vi snacka om matchen Vad tycker vi, tycker vi om matchen Jag tycker att, tycker att vi är en bra match Det är det, det som är, så, det är, det som är jobbigt just nu Det är den utan tvekan Den bästa matchen på ett bra tag Både i stort och smått Och det menar jag att Det fanns vissa så här linjer i spelet Vi gjorde det enkelt Vi visste vilka ytor vi ville stänga Men framförallt så var det ju så att varje enskild spelare tyckte jag visade otrolig närvaro och gjorde sitt yttersta för att vinna liksom sin duell i matchen. Eh, och vi håller ju mer än väl jämna steg med med serieledarna idag. Eh, och med lite tur. Jag säger inte att det är alltså egentligen är ha gjort helt så här objektivt ett ganska okej okay och acceptabelt resultat, men med lite tur så hade vi tagit alla poäng. Så jag känner mig egentligen både så här nöjd och lite upplyft och lite stolt över laget. Men det som är frustrerande är att hade vi liksom levererat samma typ av prestation mot de här skitmotståndarna som BP och Öster, då hade ju saker redan varit klar. Så det är lite dubbla känslor. Men det var det var ett jävla fall framåt och det var bra tryck. Och vi slöt leden och vi visade att eh, vi ska fixa det här. Ja, nej, för att återknyta lite till landslagsupphållet då, så... så jag vi på ett sätt Nästan liksom En identisk match som Sverige Inte för att alls liksom Höja mjelby till att vara Spanien På något sätt Men jag menar vi Vi, vi, vi tror kanske från början Att från början, om man hade innan matchen fått resultatet 2-2 att få en poäng så hade vi tagit alla dagar i veckan. Utan väckan. att spela matchen. Så ja, så. exakt. Mm. Men som matchen ser ut nu och vi liksom leder in på stopptid så är det ju klart att det är sinnes sjukt surt att tappa de tre poängen. Men precis som Fredrik säger, vi gör en väldigt bra match. Vi gör två spelmål. Vi fann två jävla drömmål. Mm. Ja, det, det, vi har två bra mål ja, Alltså absolut jag Så svältfudd som jag är Nej men det här är ljud Första målet är ju En snabb omställning med En klinisk pass på kanten till Simon Och Simon gör sin lilla patenterade Fint han lyckas få med sig bollen Och ett bra inlägg och, och skog som vi alla undrar Varför har skogen inte spelat Bara sätter upp foten och bollen är, I nätet Ja, det kommer egentligen från ingenstans lite grann, känns men även om vi gjorde det bra i första halv, framförallt försvarsmässigt så var det ändå Mjölbe som hade boll och ja, de var, vi var väl ganska mycket på vår planhalven då men med, sen får vi det, det känns nästan som det kommer lite från ingenstans men det är ett riktigt fint mål vi gör så men Jag, tänker, jag tycker den där liknelsen som du gjorde Jocke med, med Sverige-Spanien Spanienmatt den är inte så ja. dum i så motto att de senaste matcherna har det varit otroligt slarvigt, otroligt mycket enkla misstag. Och vi har gett bort bollen, det var tekniska misstag, liksom slarvigt passningsspel. Och så såg det inte ut idag. Jag menar, det var ett bra lag och de hade med bollen oss Men jag tyckte att när vi liksom väl tog tag i bollen så, så var det ganska bra och precis. Jag kan hålla med om det. Jag menar, om man tar Degerfors Forssons senaste vinsten så har vi ju ett väldigt liknande agerande idag som då att vi har ett lagspel vi har folk som faktiskt vill springa och jag menar om man tar då Spanienmatchen som en som en slags jämförelse så har, ju, så har ju Sverige i det avseendet betydligt lägre procentuell chans att vinna matchen på alla lagdelar och per person så att säga men om man då springer lite mer än sin motståndare så lyckas man eh, vinna eh, dueller, man lyckas vinna vissa typer av eh, genomskärare eller vad det nu kan vara. Och till slut så eh, lyckas man då också leda en, en liten stund tills eh, då matchen egentligen blåser av på, på slutminut och vi, vi får... Vi får ett lika resultat, tyvärr. Och det är nästan samma sak idag. Jag menar, vi vinner egentligen allt vi ska. Eh, trots att vi då på något sätt är på pappret är sämre. För att de, eh, de ligger tvåa och vi ligger nästan på kvalplats. Eh, när, när vi går in i matchen. Ja, de är nybörjare, vi är nybörjare. Det spelar egentligen ingen roll. Utan eh, Spanien är, är bra... Sverige är rimligt bra. Vi är också rimligt mm. bra. Eh, och, och jag menar. Det är väldigt mycket likheter i det. Att de spelar på det sätt de ska. Springer vi tillräckligt mycket. Så tar vi ner Spanien. Springer VSK tillräckligt mycket. Så tar man ner. Eh, Mjällby i det här avseendet. Sen så får man ett mål i. Vad är det? 91 Mm. Ja men det är ju synd Det har hänt ett par gånger tidigare Den här säsongen och jag kan tänka mig Att vi kommer prata om det lite mer Att det är jävligt surt Men jag håller med att Det handlar såklart om så här löpvilligheten och, och att folk är beredda att göra jobbet Men jag tycker nog att det faktiskt Fanns en dimension till idag Jag tycker att vi Faktiskt liksom så här <hör> Lyckas visa Att vi är ett bra fotbollslag också de enskilda prestationerna att det handlar inte bara om att vi springer ner Vår närmsta motståndare Utan att vi faktiskt så här Vågar liksom eh, Spela oss ur ganska svåra lägen Att eh, folk rent tekniskt Kan göra sin gubbe Vi jobbar på ganska små ytor För jag tycker att det var alltså, tycker att det var En bra superrättad match För Mjällby ett bra lag De satt ju en otroligt hög press på oss mm. och, och trots det så höll vi bollen inom laget I på ett sätt som vi inte riktigt har så här lyckats med. du har helt rätt för att nu har vi spelat bollen på marken idag och varje match vi har spelat på på marken övervägande del så har det gått bättre än de vi har dragit långbollar eller de vi har liksom chansat. eller vad man ska säga. Och jag, jag tycker att eh, de lag det är, så här, det är så här, om vi backar. Det är en grej att alltså VSK spelar bättre mot bättre ja, lag. vi behöver ju lag som ja. kan ja. göra matchen. Ja, precis. VSK spelar bättre mot bättre lag. VSK spelar dåligt mot sämre lag. Och i det här avseendet så spelar VSK bättre för att Mjällby är bättre. Och vi tvingas hålla bollen på marken. Vi tvingas eh, passa varandra. Och vi tvingas springa. Och om varje anfall vi då gör det i den här matchen så slutar det ju någonstans med en, en boll i deras straffområde Jag säger inte att det blir en målchans varje gång Men det blir en boll i deras straffområde eller då nej, men absolut. Och jag tycker att det är ganska talande för att ta man typ östermatchen ja, Nej men det var mer chansartat, visst det blev vad det blev vi tycker att vi spelade bra, men det blev vad det blev. Här är det mer genomtänkt för att de är genomtänkta. Det är så när man spelade innebandy när man var typ 15 i skolan mot en jävla skitlag. Det fanns ju fan ingen vettig människa som spelade innebandy. i skolan. Ja, men, men i, sko i skolan var det, det Och då folk som inte kunde spela innebandy viftade som fan med klubban fram och tillbaka. Det gick helt omöjligt att passa. På ett rimligt sätt då Men spelar man med ett bra lag Så är det lättare att passa på ett rimligt sätt För att de beter sig som ett Verkligt innebandy lag borde göra Och i det här avseendet Så tycker jag att det är ganska applicerbart På matchen idag ja, Men man måste säga att vi lyckades leverera För jag, jag kan inte komma ifrån det att Vi gör två mål som är två riktiga mål Det är inga sådana här skitmål den här gången Det första målet har vi redan pratat om Men det andra målet det är faktiskt Zucka vinner bollen och han slår ju faktiskt en otroligt avancerad passning i djupet längs med sidlinjen som liksom kurvar in sig framför Karvan Och och Karvans avslut är ju fan, det, det är det den ska. Det är bara klass. Ja, det, men det är högklass på det avslutet. och det, ja, det är högklass på passningen också. Absolut. Så att, det, det är så här, på något vis så är vi, vi är inne så i liksom ett modus i den här matchen som gör att det är fart på bollen, det är rörelse, det är precision. Framförallt tycker jag i kanske de första 20-25 minuterna i andra halvverk. Där tycker jag vi är riktigt bra. Alltså, då känns det som att eh, vi har ganska mycket. många anfall. Sen det blir inte jätte, det, det, Samtidigt är det i den perioden de gör sitt ja, ett, ett mål Det känns lite surt, men då... Just där och då, då tyckte jag vi att vi kände som att vi vi fick tryck på dem och vågade spela ut en hel del. Och, ja, nej, det kändes ju bra. Men sen, och det var egentligen kanske fram till 2-1-målet, och efter det tycker jag vi tyvärr, eller att de får lite för mycket press på oss direkt efter det. Ja, vi måste väl, i, alltså, nu har vi sagt otroligt mycket positivt, och jag tror att det här är väl liksom grundat i att vi har haft några riktigt jävla svaga och frustrerande insatser dessförinnan. Men vi måste ju vi måste kunna stänga en sån här match. Och det är väl det som är jobbet. Nu är det en bra motståndare i serieledarna Och det är väl också lätt att förstå varför när de är här tycker jag. Att Man ser att det är ett lag som har ett väldigt effektivt spel utifrån sina förutsättningar. Men... Det värsta är att när de väljer mål där två minuter in på stopptid så känns det inte riktigt förvånande. Det känns som det är det tredje eller fjärde gyllene läget de har haft efter vi har börjat dra oss tillbaka. Och det är väl det som är ja, den hårda läxan. Ja, men så är det ju. Och jag tycker att eh, det, blir, det blir ganska talande för VSK som, så, som sådant eller för den här, för den här säsongen. Att det finns eh, tendenser Av att vi har tappat eh, De sista 5-6 minuterna eh, På flera matcher Den här eh, hösten framförallt mm. eh, Där eh, Vi antingen tappar eh, Till lika eller till Ett eh, förlustresultat För att vi inte orkar stå emot Trots att vi har då spelat Väldigt väldigt bra För att som du sa Socko eh, Jag tycker att vi spelade väldigt otroligt bra sista eh, alltså, eller egentligen hela halv, andra halvlek eh, vi, vi gjorde det, vi skulle vi slog de passarna vi ska, det var mycket rakare än vi har eh, vi har ju klagat på det eh, väldigt mycket förut, nu är det ju min första gång i podden men jag har ju kla klagat på det på läktaren enormt mycket Det kan vi inte vi, vi, vi, spelar väldigt, <laughs> vi, vi spelar inte rakt och en annan grej som du Fredrik tog, tog upp att Socka liksom fick en, en boll eller två. Och han, han liksom förvaltade den. Och det är ju någonting som, som vi har sett på läktaren ganska mycket. Att han får väldigt lite boll trots att han är väldigt mycket fri. Men det och jag, jag vill ta upp det som en, som en grej. Och jag hoppas verkligen att ledningen på något vis ser eh, ser den grejen men eller framförallt lyssna på podden att spela zoka, <laughs> vad fan är grejen han är, han, är, han är fri enormt mycket han är löpvillig som väldigt få i laget är och det är väldigt lätt för laget att spela på andra kant för att på något vis det har blivit en eh, en kulturgrej vad vet jag, det är men jag tycker att han får för lite boll. Ja, nej men det, det kan man väl uh, tycka att liksom såhär, vissa speldetaljer uh, kan vi liksom slipa på. Men, men uh, på det stora hela, den här matchen är ju ett stort fall framåt. Måste Absolut. man verkligen uh, uh, ja, men poängtera och liksom att uh, det här både är ändå ganska gott inför ja, men avslutningen att... Uh, Ja, men vi, vi, de, de, de, vi kommer ta fler poäng Jag tror det också Det här är inte den sista poängen vi tog liksom Och det, det visar man idag Om man tar mot serieledarna Vi är så nära tre poäng Och vi är ändå också så värda tre poäng Egentligen Men jag tycker att vi skulle prata lite om deras mål För att båda är snett i något bakåt mm. där, där måste vi liksom vara bättre Och räkna in våra spelare och, och, och se till att de inte kommer I de lägena för Och det, det har hänt förut Det är verkligen inte första gången Vi slår in den här mål av mål men Först första Vi är Otroligt mycket mer närvarande I den här matchen mm. än vad vi har varit på länge Men Det gör väl att det där kanske känns lite extra Frustrerande för att Nu när man efteråt så här, kollar på Repriserna på så är målen ganska de, alltså, Båda med mål De är rätt likartade. Och med mm. det är vanliga, Det är vanliga, fotbollsmål. Det är inget extraordinärt. De kommer runt och spelar snett inåt bakåt. Det är vad de gör. Framförallt tycker jag det är frustrerande vid delat kvitterings andra mål, för där är vi ändå där har vi ju väl rätt många spelare in i straffområdet, men de lyckas ändå hitta en yta där de kan spela tillbaka. Och det, Ja, men jag, så. Tror, jag tror att det är deras, eh, en av deras eh, anfallsvapen. Alltså att de vet att det är den ytan de ska lägga bollen mm. och där ska anfallaren komma. Så att, eh, jag tror att de har pratat om det. Och jag tror att eh, många lag har pratat om det. ska verkar inte ha pratat om det för att vi spelar eh, otroligt sällan snett inåt bakåt tycker jag. Vi, vi, har, vi har nog inte gjort rätt mål snett inåt bakåt. jag kan påminna mig så här eh, rakt ur. Uh, Men vi har släppt in ganska många ja, absolut. Ja, och Vi söker ju mycket tidigare Inlägg eller instick in mm. uh. ja. Men om man ska vara sån Så kan man ju vara lite Raljerande och säga Vi måste spela FIFA-spel Alltså vi måste spela Som man gör på På dataspelet liksom Vad, vad är grejen? Hur, hur svårt ska det vara? Ungefär Men ett, spela snett inom bakåt. Två, spela relativt rakt. Spela också på närmaste gubbe. Och det gör vi ju när vi har ganska mycket energi som vi hade idag. I slutet av första halvlek hade vi väldigt mycket energi. I början av andra halvlek hade vi också väldigt mycket energi. Då spelade vi på närmaste gubbe. Vi spelade väldigt rakt. Och sen så, sen så är det ju frågan om vi kom hela vägen fram Att kunna spela snett i den bakåt Skitsamma Men eh, matchen mot Degerfors var samma sak Vi spelade på närmaste gubbe Vi spelade med energi mot eh, eh, framåt liksom. Men egentligen, Och, det, här är match, den här, det här är lite speciellt Att prata om den här matchen För att sett över liksom den så här... Den senaste tiden också inräknat landslagsutbehållet och matchen dessförinnan. Så finns det otroligt stor anledning till frustration och missnöje. Men den här matchen finns det ju. Alltså förutom resultatet och att vi låter det glida oss ur händerna. Men egentligen kanske det är elakt att säga att vi låter det glida oss ur händerna. På ett vis kanske det är fullt riktigt. För det är, liksom en, det är en motståndare som skapar lägen mot oss också när vi försöker försvara oss. Jag menar, de har det här bara någon minut innan de gör målet där de har en i ribban och returen skjuter och möter det det, liksom från typ tre meters håll. Så att i, i grund och botten så tycker jag att det här är en jävligt bra match av ESK. Och i all den här frustrationen och det, den grundar sig bara i prestationerna dessförinnan och att vi har underpresterat mot mycket svagare motståndare. Så att kan vi liksom fortsätta att ta med oss den här energin och det här fokuset och att vi... som Jag tycker jag tycker verkligen att vi minimerar våra egna misstag idag och det är en stor jävla vilja så, så ska det väl gå vägen. Absolut. Jag tycker att vi inte alls spelade dåligt utan jag vill lyfta fram att vi faktiskt gjorde jobbet idag. Mm. Det var... Släpper man in ett mål i 91 eller 92 eller vad fan det var då... Ja, det, det är inte otur men det är fan på gränsen till att vara otur. Varför tror ni att det såg okej okay ut idag då? Alltså, vi har varit inne på det här. beror det bara på att det var motståndare som ville bjuda upp lite dans och satte hög press och gav oss då en chans eller tvingar oss att försöka spela oss ur situationer istället för att anfalla mot så här, ett sittande försvar eller... Handlar det om på något vis du ställde upp eller enskilda prestationer? Jocke? Jag tror att det handlade om kombination såklart. Att framförallt så tror jag att det handlade om att de, de vill spela boll. Och det, de lagen möter väl liksom bra. Men jag tror också att det... Alltså jag, i första halvlek till exempel så, så kämpade vi liksom ganska mycket. Det var liksom matchen som stod lite väg, lite granna. Och, eh, om man tänker tillbaka på Walberg-matchen så då var vi ju ganska dåliga, men det var ändå inte så här att vi var helt överskörda i första halvlek. Eh, där hade vi ändå 0-0 i halvtid. Och jag tror att det är ganska mycket psykologiskt egentligen, vi kände i den här matchen att ja, men de här kan vi. De, är, vi de är inte bättre än oss Vi är minst lika bra som dem och vi, vi kan det och sen när vi får 1-0 så, så då stiger ju liksom den boosten hela tiden och då rider vi, liksom, vi mer eller mindre bara vidare på den vågen så jag tror att det är ganska mycket psykologiskt och sen eh, passar det här laget oss hur och att möta liksom. det, det var jag tror. det var ju också det var ju faktiskt mycket positiv energi eh, också från, jag tycker det var en eh, det var 1300 på matchen men vilket ju inte en så jätteimponerande är ingen skandal men nej men måste var typ tusen på ståplatsen men det är det... fler på ståplats plats idag när det var på sitt. Ja, men det var Absolut. det. Jo, men, det, var det. Och, och, och, men framförallt så var det ju Det var ju en bra stämning mm. och det var, det var ett tryck och det var ett engagemang. Och jag blev också lite så här förvånad. Alltså det bär mig ju emot att säga någonting positivt överhuvudtaget eh, kring ett gäng så här inavlade minkfarmare. Men de hade ju faktiskt ett, med tanke på avståndet ett, eh, ett bra bortafölje. Det var ju säkert 50-70 man där borta. Mm. Ja okay, Jag förstår, det är ingenting vi ska plussa för den här podden men, ehm... Lät inte så mycket tyckte mm. jag de, de hade ju uppdelat Alltså det var ju mm. kanske 30 på Den klassiska ståplatsläktaren Så så var det ju 25-30 pers på sitt men, men framförallt så tyckte jag att Det var, det var ju ett av de bästa mm. Så trycken från ståplatsen Vi har haft på På rätt lång tid nu Ja det tycker jag också mm. Vi får väl se vad guys uh, lyckas med Skit i guys men eh, Från det ena till det andra Jag vill lyfta fram Kanske 3 fyra spelare i den här matchen Som jag tycker faktiskt gjort eh, Någonting som eh, Som drev, drev Hela Hela resultatet egentligen Dels så tycker jag att Det är jävligt strångt Av eh, Anton att kliva upp eh, Och Mer eller mindre skaka av sig En, en hjärnskakning Alltså den, den, den, den situationen den situationen kan kan lika gärna eh, liksom skapa... Ja, ja det hade kunnat det, sluta med det, det, det, att det han hade, kunnat, hade absolut stått. Vi, hade, vi, hade, vi hade kunnat förlorat matchen på, på det eh, och han gjorde en jävligt bra match hela vägen mm. rakt igenom han plockade de bollarna han borde plocka han stötte de bollarna han borde stöta mm. Jag tycker inte att De målen Var egentligen att belasta på honom Överhuvudtaget Nej det är svårt faktiskt ja, Absolut, Och sen, det, var, det var nummer ett Och sen så tycker jag att eh, David Svensson eh, Kalle Svensson Nej Kalle Svensson såklart eh, Ändå fint om du lyfter fram David Svensson Nej det. Kalle Svensson <laughs> Gjorde det back jobbet han borde göra eh, Som han har gjort ganska många gånger på vår säsong igen som jag kanske har på något vis saknat under hösten inte för att han inte har haft hjärtat där utan för att han har haft ja, vad vet jag men, men, men hjärtat har han alltid haft men inte prestationen möjligen, men idag gjorde han prestationen och jag tycker att det ska jag lyfta för att jag tycker att han var väldigt väldigt bra idag ehm Vidare i det så tycker jag att Span gjorde en enormt bra insats idag. Jag vet inte om ni håller med mig men jag tycker att han han kanske in, han kanske hade två minuter boll på hela matchen. Men, men han löste varje touch på ett relativt och förväntat bra sätt. Han är fotbollsskolad och han visade det idag tycker jag. Han, han slog direkt pass. Han slog framåt pass eh, kanske 90 av gångerna. Och jag tycker att det, det Det talar för att han har fotbollskunnande. Och jag, jag tycker att han fortsatt är en av eh, VSKs absolut mest värdefulla spelare. Och det vore ett skymf att eh, släppa honom eh, till nästa säsong oavsett var vi är. Eh, sen så tycker jag att sockan som jag sa eh, Ravi är en perso person Och en spelare som jag verkligen gillar eh, Och som ofta är eh, som ofta är fri Jag tycker att han borde få bollen oftare Jag, jag stör mig på det Jag skriker på det på, på läktaren Och det är vad det är eh, först jag tycker det låter lite som du kommenterar så här matcherna tidigare på säsongen. Nej men idag. Jo fast jag, jag säger så här: att, att Span levererar, det har vi lärt oss så jag tycker Span var bra idag också. Att Soka har tillfört energi och visar på vilka ytor han vill ha bollen, det har vi sett i ett par matcher du har varit frustrerad när du inte har fått bollen men idag tycker jag vi använder liksom använda honom mycket mycket mer i spelet och det märktes ju inte minst på, på förarbetet till Kalvans mål. Men jag tyckte att Soka liksom involverades mycket mer. Jag håller med om att Kalle var jättebra men det som jag tyckte imponerades mest av hos Kalle var kanske inte idag hans defensiva insats utan att han faktiskt på ett jag menar, att spela ytterback är för honom lite ovant och lite obekvämt men jag tyckte att han faktiskt är han vågade ta på sig den rollen också. Både ibland kunna göra sin gubbe men att söka passningar framåt. Uh, och så tänker jag att det som väl så skilde ut Idag Idag var ju så Karvan har ju fått mycket skit i den här säsongen ja. Inte alls obefoget Jag tycker man har kunnat förvänta sig mer av honom Men idag så tycker jag han Förutom att liksom så här Göra en Jävla klassprestation På det målet som egentligen skulle liksom Ursäkta allt under sina matcher... så gör han sitt jobb. Jag tycker att här, idag var han jobbig att möta mm. igen. Alltså han tar löpningarna, han går in i duellerna och Va? så oh, det, Men Det är ju det. Där, det är precis där du får det, han tar löpningarna. Ja. För att, så jag är... Men att det, det är så här. För, för att det här med, med span och så, där vet vi vad vi får. Men jag, det som kändes som steget framåt var att vi var så många spelare som gjorde jobbet i, liksom, i varje enskild situation. Simon tycker jag också gör sin bästa match på, på mycket längre. Det känns som att det är ganska många som gör just det. Alltså sin bästa på ett tag. För Och det är väl kanske en av. Eh, vi pratade tidigare om anledningar till att vi lyckas prestera så bra. I den här matchen efter uppehållet. Och det är väl att. Man har ju sett bra insatser från några enstaka spelare på slutet. Men nu får vi det. Dels gör det fler spelare bra insatser men dels får vi upp ett helt annat spel som lag också. Att, uh... Frågan är... Ja. Ja, nej, men om vi ändå håller på att lyfta spelare och sånt här, så, så skulle jag vilja Jonas Helgren Jag tycker att han gör en, en mycket bra match. Han är där och skaver liksom på deras anfallare och mittfältare precis som han ska vara. Och, och vinner boll mycket. Uh, jag tycker att han gör en av sina bästa matcher På mycket länge uh, och, och det är precis så här Vi vill ha Jonas Hällgren mm. liksom, alltså, uh, Ska han spela i vårt lag Då är det precis så här Vi vill ha um, det han ja precis. Och ja. Och han, men, är, han kan det där ja. Men det, det är synd bara att det inte alltid liksom Känns som att han uh, lyfter fram det För idag gör han så jättebra Han är ganska viktig Det känns som att han är liksom viktig på ja, Jätteviktig, uh, verkligen Alltså han har ju en smartness också. Ah. Alltså det handlade, ja, han är jobbig att möta, men han är ju också tycker jag en av de här spelarna som och jag tyckte det märktes kanske ännu tydligare när vi alltså i Division 1 när vi kunde dominera matcher mm. och det var liksom lätt att komma i det här så här läget att fan vi kan blåsa allt framåt, men så visste han också att värdera, liksom, att veta mm. när man ska så bromsa upp, när man ska låta bollen gå runt och ta, och liksom vila oss till ett nytt läge. Att han är ju liksom en smart spelare också. Han är, ju, han är inte bara den här... Eh, som nöter på motståndarnas hälar Utan han... Eh, ja, han... Nej, men alltså, egentligen så är han väl nästan framförallt en smart spelare. Alltså, han vet ju hur han ska gå in i, i situationer. Men... Det är ju liksom smartheten som, mm. Han, mm. som han lever på. Alltså, han, är, han är ju väldigt... Eh, ser spelet hur det ska fungera och så. Så när han kom in i en match som man gjorde idag... Och kommer in i det på ett bra sätt så tycker jag liksom att han... Men vet ni vad vi också måste prata om förresten som slår? Men det är så, så typiskt att vi glömmer det. Eftersom det, det tycks ju som att hela så lagledningen också har glömt honom. Emil Skog. Ja, men han har varit skadad. Jo, han har varit skadad, fast det har han ju varit på hösten. Han har väl... För jag, jag tyckte idag så liksom hade vi ju ett anfallsalternativ. Det är inte bara det att han gör målet, men... Det fanns liksom en framåtrörelse och ett hot Genom honom Och en förmåga liksom Att också göra sin, sin gubbe Som var otroligt värdefullt Absolut och Jag tror att vi har haft flera sådana spelare Jag på Samundholm också Som vi egentligen skulle kunna vara bra Att kvar i truppen Jag fattar inte riktigt varför vi inte nej, rånade det är ut det är väl, vi rånade honom Utan att kunna plocka tillbaka honom nej. Alltså Det är, är under all kritik Faktiskt det tror jag har missat. Kan vi inte plocka tillbaka? Nej, han har ju inget, vi har inget farmaravtal med dem så då, så då är han utlånad för resten av säsongen. Det är inte som med Dogge som kan gå fram och tillbaka eller med Nyköping där vi också kan plocka fram och tillbaka. Jag tror både Sporren och Kevin startar idag för är Det Är en miss? Nyköping. Eller vet man om det när man släpper honom? ingen aning om vad det fanns som tänktes. Men är det, ju i... alltså, det, det, Nej, det är man klart man vet om. Alltså ja, det hoppas jag inte man om. Ja det måste man ju tänka på. Alltså, o, oavsett så blir det ju fel. Ja. Alltså, det... Vi har ju farmaravtal med flertal klubbar och antingen så kan han få gå dit. Jag fattar att han vill gå till klubben han kommer ifrån. Men då går det väl att ett avtal med den klubben också i så fall. Så att vi kan plocka tillbaka honom när han behövs för att i flera matcher nu så har han ju förmodligen kunnat starta. Ja, där på Nej, det är ja. ja, och men, det, vi... det är helt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bedrövligt att det, han har lånats ut och vi inte kan plocka tillbaka honom. Jag tycker det är så dåligt. Jo, men absolut. Jag tycker att om man ska, om man ska på något vis se till fortsatt VSK-överlevnad oavsett superrättande eller inte och laget som sådant så har vi kanske fyra-fem spelare i, i startelvan som är som, som är klara ja, men det är Anton det är Sean, det är Span, det är eh, om Filip nu håller möjligen Klart man, eh, han har ju fan spela äh, fler matcher än någonsin jo men han är trasig nu, whatever eh, karvan möjligen, jag säger inte någonting om det Eh, och sen är det någon till möjligen Kalle Svensson förstås eh, Men sen så, sen så hamnar det ju på de här killarna Som tyvärr på något vis har hamnat på sidan Jag menar Holm, ja jag tycker om honom Och eh, Skog, jag tycker han var grym idag Ja han har inte gjort något dåligt de gångerna Han har fått eh, chansen eh, Sporrong inte gjort något speciellt dåligt de gångerna han har fått chansen ska man ha en 23 trupp så ganska givet att de människorna eh, och spelarna ska vara med och, och jag tycker att det är någonting vi, vi bör, bör börja prata om eh, även fast det är liksom två, tre matcher kvar beroende på, ja, eller två plus två om man nu ska vara negativ eh, och det tycker jag ska det, Ja, nej, men Men det är väl lite olika saker, eh, tänker jag. att Först och främst ska vi säkra det jävla kontraktet. Och sen kan man så här också ha synpunkter på vilka enskilda spelare som ska starta. Men, men att det finns ett så här mer organisatoriskt, strukturellt problem, det är det inget snack om. Och just det här som har hänt med Holm, det är verkligen ett så här kvitto på att man inte har tänkt hela vägen eller att det är för slarvigt och, och oprofessionellt. Uh, och det, det måste ändras och, jag, och det här har vi pratat om flera gånger förut i podden också liksom. vad, vad fan ska, på vilka bevekelsegrunder ska spelare få, få chansen ska vi bara så här starta med våra elva bästa eller är det så att vi också, vilket vi har sagt vi vill, ska utveckla talanger både för liksom deras egen skull och för klubbens skull men också för att kunna så här dra in pengar och kunna sälja dem så måste vi liksom ha lite andra motstockar för hur vi agerar och det blir väldigt svårt att, att tänka så när man hela tiden har kniver mot strupen så att det bästa vi kan göra det är liksom att fan, etablera en slags trygghet så att vi orkar och förmår oss själva att vara liksom lite mer strategiskt långsiktiga och det är tyvärr det som är det stora problemet, vi är en jävla brandkorsutryckningsklubb hela tiden får vi agera liksom på ett nytt uppkommet problem, både sportsligt och vid sidan om Ja men om vi ska ta lite mer nyanserat då så kan vi ändå säga så här att jag menar, nu tog vi en poäng Frey som låg närmast under kvalsträcket senast tog noll poäng Så att nu har vi ändå syrianska kvar i och som ska spela sin match De kan också vinna men förmodligen så ser det bättre ut än vad det gjorde innan förra omgången om ja, absolut. vi har tagit en poäng och freja förlorat sina och vi tror att vi kan klara det här på ganska lugnt ändå ja. vi ska, men matematiskt ser det okej ut jag tror att det som har gjort att den här oronen har blivit så stor de här senaste veckorna det har ju inte varit liksom läsandet av tabellen utan det har ju snarast varit vår egen så här tendens att vi har liksom underpresterat så mm. jävla kopiöst. Mot sämre motstånd också Jo men nu visar vi då att vi faktiskt är ett liksom bra fotbollslag Och att vi kan eh, prestera ja, men på super nivå. Ja, det, har vi, det har vi egentligen gjort hela säsongen Och eh, så är det tidigare på den att liksom, vi kommer inte Vi kommer liksom inte, inte ta några fler poäng Och nu har vi tagit den här poängen Jag tror att vi kommer ta ännu fler poäng faktiskt eh, Men eh, ja Det, det är ju jobbigt när man inte är matematiskt klar så är det ju Ja, och tyvärr är det väl så här att vi, vi är väl lite färgade av har ha haft eh, ett par rätt ångestladdade hustar mm. med den här klubben. Och sen känns det som att vi har ju liksom inte världens mest mentalt Starka och självgående tro. Alltså. Men man kan ju säga att de senaste mentalt påfrestande hustarna så har vi faktiskt klarat det. Ja, absolut. Jo. Även om du var liksom på, på håret väldigt många gånger och någon gång inte ens av vår egen maskin utan det var en fantastisk människa som kunde två mål här för Men när vi stod borta i Köpenhamn. Carlos Thomas som vi budade blommor till sen. Hoppas om du lyssnar på det här Carlos. Så, tack <laughs> en gång. Nej, men Du har väl rätt. Det är kanske jag som projicerar min egen ångest på laget. Och, eh, det känns ju som att det finns nog med fokuserade jävligt bra och kompetenta och vinnarvilliga fotbollsspelare. Jag tänker liksom att har vi Sean och Kalle där i backlinjen så eh, är det både så här proffsigt i inställningen och kompetent nog på planen för att kunna Det är det som jag tycker är grejen att det är välutbildat fotbollsfolk och vi har Kalle, vi har Sean, vi har Spahn det är någonting till som, som gång på gång visar i sina löpningar eller i sina passningar eller i sina eh, ageranden att de ja men jag, är, jag är faktiskt fotbollutbildad jag, jag löper rätt, jag slår rätt, jag fattar eh, när, var och när bollen ska komma. Och jag saknar det hos eh, vissa eh, spelare i VSK, tyvärr, som jag på något vis de senaste säsongerna tycker har varit jävligt bra. Men då har, eh, i vad som säga i efterhand. Eh, det visat sig att de har varit bra för att det var diffusionellt och inte superrättande. Men vet som jag också tror spelar vissa roll idag? Det känns som att det här var så här första matchen på väldigt länge som gnället eller frustrationen aldrig tog över handen från läktarplats. Alltså det betyder inte att det inte fanns där. Det är helt mänskligt. Liksom. Som enskild individ så är det lätt att bli liksom både arg och ledsen och liksom för het på gröten men Hela tiden så liksom var det så här: ramsorna som bara fram laget. Det gick aldrig ner, vi dippade inte. Det är liksom den här enskilda frustrationen var aldrig det som blev präglande, utan det var alltid någon som tog ansvar för att vi skulle piska fram så här: sången igen. Jag menar, det var, och det var en jättebra läkta prestation. Och, och det är lite att vi tar oss själva som supportrar på för stort allvar. Men jag tror att det spelar roll. Alltså att. Eh, det har varit så mycket negativt och så mycket så här jävla uppbunden frustration som också laget har känt av. Så jag tror att det var bra att de bara, det var bara glädje idag. Det var bara glädje och stolthet från en Men så måste vi fortsätta. Ja men insatsen är väl exakt som det ska vara känner jag. För du, du är på det det har i vissa matcher till och från där det blir de här... Ja, att, att sången saknas lite grann och det blir fler... Och flera negativa utro om man ska säga. Och någonstans att vi har står på matcherna och sjunger och försöker hela framlaget. Det, det gör vi för att vi tror att det ska hjälpa någonstans. Och ja, då gäller det att vi fokuserar på det och inte att vara förgälliga. Även om det är så här, vissa det är klart det är klart att det. Det händer ju alla att det brister och liksom sådär. Men att det ska vara huvudfokus, precis som idag, att vi sjunger för att ja, kämpa på och se till att vi klarar det. Ja, vi kommer klara det. Mm. Det tror jag också. Aldrig vara orolig. Det är jag, men det. Kan ja, det, det där har jag inte ha sagt. <laughs> vi har ju två matcher kvar. Mm. Guys om en vecka. Mm. Och Brage helgen efter. Men vi får ta en sak i taget. Och det känns ändå som att det vi visar idag det både på plan och på läktaren det, det lovar gott. Alltså Geis är ju... Jag hade på något vis kanske hoppats att om Geis hade vunnit mot Varberg idag så hade de varit klara och det var skönt. Men, men samtidigt liksom är Geis en mycket mänskligare motståndare än vad... Men det gör ju i guys i tabellen. Också. Ja, det gör vi också. Men jag, och jag kände också att en annan sak som bidrar till den här tillförsikten är att vi gjorde ju en jävligt så här eh, krigande och disciplinerad bortamatch mot guys mm. när det blev att eh, Fint firande hörs Fint som? av Sean. Nej, men att vi stängde den matchen liksom. Det var så här fokuserat och... Det, det, det här ska det här kommer gå vägen vi vi biter ihop och tar det. Jag tror helt ärligt om man ska kliva in på spåret att vi tar poäng. Jag tror eh, att och det tror jag räcker. Ja, det ja absolut. Jag, möjligen att en poäng räcker eh, helt vad jag säga? statistiskt och matematiskt. Mm, nej. Matematiskt är det inte säkert att det Nej, är det. Men statistiskt det. kan det göra det. Eh, men det jag, det jag tänker är att om om guys som är ett lag som liksom vi men på om man ska säga 1.2 stadium tycker att de är ett stor lag. Eh, tycker att de borde vara högre upp. Tycker att eh, det här Eh, läget i tabellen är jävligt dåligt och så vidare får en vad ska man säga krisstatus eh, och det spelar eh, eh, såklart liksom, spelarna i fatet eh, hos dem. Hos, hos VSK så är vi ganska, eh, ganska klara med att Ja ah, men all right, det här är situationen vi, vi befinner oss i Nu är det bara att köra eh, En poäng är bättre än noll poäng Tre poäng är bättre än en poäng Klart och betart Men för guys skull De har fortfarande den här känslan att Vi är ett fan bra lag Vi är ett stor lag Vi kommer från Göteborg, bla, bla bla. Och det kan göra den sista lilla unsen Som gör att all right VSK kan faktiskt plocka nästa lördag utan att, eh, utan att de märker det ens. Jag har ingen aning om vad som försvår i Gajs, så här inre process. Det vore, det vore helt stört om de såg sig själva som ett storlag- Eh, en sak är säker, jag tror ingen som spelade VSK idag Är smittad av tanken på att vi skulle vara en sleeping giant Alltså de enda idioterna som kan liksom tillåta sig att tro det Det är någon, det är övervin väl det är någon övervinterad supporter mm. eh. Det är du Fredrik <laughs> <laughs> Nä, men jag är, jag är realist, jag tror inte heller vi är en sleeping giant Jag tror att du var två poddar sedan, du sa precis att vi var en sleeping giant Ja, <laughs> <laughs> okay, Vad fan, herregud, ska du börja citera mig nu? Nej, nej, men det var bara Kommer en, det klippas här... in Eh, hur som helst eh, Vi vinner ja, gällande jag, tror inte, jag är inte helt övertygad om att det behöver Vara dåligt Att de fortfarande har Någonting att spela för eh, Grejen är vi såg på Halmstad Gården om inte Frey De har inte Halmstad vidare att spela för De kan spela ut på ett ganska bra sätt Vi såg hur vi förra året När pressen släppte När vi blev klara för att gå upp eh, Då spelade vi, vi gjorde två ganska bra matcher match Som jag minns det så, och guys känns ju lite Det känns också som ett lag Som kan vika ner sig Så att jag tror det kan bli tufft Det är två lag med ångest På lördag mm. Och en poäng tror jag absolut räcker Och jag tror nästan Jag, kan säga, men jag tror nästan att den här poängen Räcker till att vi kommer klara oss kvar Ni snackar för mycket Vi, vi runder av som vi brukar mm. vi, vi klarar men... oss kvar Ja. Och du ska väl säga att någonting om de gäller buss nu också. Absolut, ja? vi ska plugga bussen såklart. Ja, men vi hinner ju göra en podd till innan det. Men jo, jo, nu, men det är alltid, på. alltid. Gå in på wesko.nl, boka er till Brage. Det är sista matchen i Superrättan. Nej, uh. det är det ju inte. Jag mm. är vilja Superrättan nästa år också. Ja, ja, men för den här säsongen, om jag ja, får ja, plugga är klart. Sista matchen i Superrättan är för den här säsongen. Nej, för det är inte i Superrättan. Du får ju klippa om det här Nej. sista matchen för den här säsongen i Superettan för vi kommer inte behöva kvala. Ja. Då säger vi så. Bra. Och gå in på VSK och nu bokar och så säger vi som vanligt. Heja sport. Heja He sport. Heja He sport. Heja sport. He sport. He sport.